Karun, Mínosz Bikája Minden tiszteletem a tiéd, ó, hatalmas Mínosz! De mégis elmagyaráznád, hogy mitől effektívebb az általad említett krokodil ágyú, mint a forgó pengék? <gül> Dajdalosz, daj hát mit kell ezen magyarázni? A is király vagyok, nem tartozom számadással neked. Nagy uram, a, a labirintus költségbetése eléggé szűkös. én nem hinném, hogy ez az őrült ötlet beleférne. Uh, Pimasz egy fickó vagy te, Dajdalos. ráadásul nem is olyan okos, mint azt elsőre gondoltam. Na! Képzeld csak el, hogy egyike vagy a hős argodautáknak és ki akarsz jutni ebből a halálos útvesztőből. Hú, mégis melyikük lennék? Ha nem mindenki. Hát, mivel az ének hangom így egyatra, így Orpheus nem. Felhaj! A Rodita hullámzó melleire, ha legyél, jaszol vagy kárkulás, a hát két érdekel. A lényeg az, hogy belépsz a labirintusba, felkészülve a legelvetemültebb, na de már szörnyen unalmas forgó, bengés trükkökre. Na, amikor, bum, egy bazi nagy krokodilt lőnek a képedbe. Jaj. Na, <gül> micsoda technika? Micsoda újszerű ötlet? Gondolhatnád, ha a krokodille nem harapta volna a fél arcodat. <gül> ha most meg mit itt a fejed? Talán nem tetszik? Már ne is haragudj, Bínosz király, de ez pénzügyi szempontból teljes anyagi csőd. Na csak, most már kistárnok is vagy. Be kell látnod, királyom, hogy az ágyúhoz folyamatos krokodil ellátmány szükséges, arról nem is beszélve, hogy ezeket az állatokat valahol el is kell helyezni. Etetni, kiganyézni, holuluk, meg milyenek. Öh, fogjad már be! Te aztán tudod, hogy vennel az ember kedvét? Vá, szerintem csak a féltékenység beszél belőled, mert nem neked jutott eszedbe ez a forradal új ötlet. Még hogy, még hogy én féltékeny. már ne is haragudj. De ti, uralkodók, mindent nagyon komplikáltuk. Ott van példának az a Menelaos. Na hát az azt akarta, hogy építsek neki egy művetűt Érted? Csecsemővetőt. Ha mégis kinek a fejéből pattan ki ilyen ostobaság? Nem is csodálom, hogy a kedves neje lelépett trójába persze mindez azután történt, hogy ennek a királynak a még királyabb testvére, azaz Agamemnon, kényszerített, hogy építsek neki egy olyan szerkezetet, ami apró vágásokat ejt az ellenség testén, majd lespriceli őket ecettel. Hát ez egész jó hangzik. Te gondolod, hogy nem? Nem, nem, nem gondolom, is, nem is vagyok hajlandó még egy agyament ötletet hallgatni. Akkor mégis mit ha? Na, gyerünk, Deydalosz, ne fogd vissza magad. Múltasd meg, hogy rászolgálsz a hirdevedre. Egy, egy, egy szörnyű. Igen, igen, igen. valami hatalmas, izmos dög. A, az, az, az kéne nekünk. Egy bestia, amivel megküzdhetnek a hősök odabent. Na, látod, hát ezért jó ötlet a krokodil. Ha túléli a becsapódást, akkor lehet vele harcolni. Na, te, te, nájdalosz, ne nézzél rám ilyen csúnyán. Nem akarok még egyszer erről az ágyúró hallani. Jó van, jó, jó, jó van. Hát azért, valljunk be, krokodilt hamar találni, mint egy szörnyet. Királyom, ez itt Görögország. Minden bokorban terem egy rémség. Hát, van benne valami? A talán az istenektől kérhetnék egy kis útbudatást. Hát tú, hó? mi nagyja az ennyire? Ismerem ezt a nézést, a valami eszedbe jutott, tudom. Hú, EUrika? Hajde, Euréka, ám de még mennyire? Próbé, teusz felszabált májára, hát akkor mondjad már. Te, te, Mínosz király? Kérsz egy áldozati bikát a hatalmas Poseidon túl, de ahelyett, hogy feláldoznád a jószágot, kicseréled egy másikra? Hát már bénnék ilyet. Várjál, várjál, most jön a legjobb rész. A tengeristen oltári nagy haragra gerjed, és megbolondítja a feleségedet, aki beleszeret a bikába. Bi? A Dájdaloz neked teljesen elment, a... és közös gyerekük is születik, egy olyan félig bika, félig emberszerű szörnyeteg, nevezzük csak Minotaurusnak. Hát az jó, az jó. Bezárjuk a labirintusba, és kész is. Zeus fattyú kölkeire, és még te mondod az uralkodókra, hogy mindent nagyon komplikálnak. Hát, legközelebb mi feljössz ide? Ha majd azt állítod, hogy tudunk repülni,